Lista 14. Istoria culturii și civilizației 7 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 136 De regulă bisericile repetau planul drept al bazilicei paleo-creștine tipice, în care coloanele împărțiau interiorul în trei nave, în paranteză sau în cinci, închid paranteza, vezi notă 2. Citesc nota 2. Foarte rare ori se întâlnesc în arhitectura carolingiană biserici cu o singură navă, sau cu trei ori cu cinci nave, dar cu o singură absidă, cea a navei centrale. Încheiat notă 2 Nava centrală, care uneori era întretăiată de un spațiu de o navă transversală, în paranteză transeptul, închid paranteza, se termina la capătul dinspre răsărit cu absida și avea plafonul pe bârne de lemn. Vezi notă 3 Citesc notă 3 Bolta zidită se folosea foarte rar, tehnica ideală era considerată cupola, dar procedeul fiind foarte costisitor, constructorii timpului trebuiau să se mulțumească cu plafonul în șarpantă. Încheiat, 3. În curând s-au introdus anumite modificări a căror sugestie venea din Orient, după adăugarea transeptului care mărea considerabil spațiul rezervat credincioșilor, adoptarea unui... Turn-lanternă, plasat pe încrucișarea navei, centrale cu transeptul spărea sursa de iluminație a interiorului și, totodată, rezolva tehnic problema intersecției celor două corpuri, nava centrală și transeptul. Când au început să fie folosite clopotele construcției, i s-au adăugat unul, două sau mai multe turnuri. Pe lângă numeroase biserici din zone alpine, în paranteză în general mici cu pitorești compoziții de mase și de o evidentă derivație paleocristiană în paranteza, în perioada carolingiană au fost construite câteva edificii care au rămas în istoria artei ca monumente reprezentative ale evului mediu timpuriu. S-măretunic punct Martin din Tours, s-măretunic punct Ricie, se scrie R I Q U I R punct Germini. se scrie G rămâi R M I Bisericile abațiale din Corvey, Fulda, iar în Achisgrana sunt mare punct Pantaleon și Capela Palatină, capodopera arhitecturii carolingiene. În majoritatea acestor edificii sunt prezente principalele inovații care creează o nouă spațialitate, așa numitul Westwerk și cele două abside contrapuse de la capetele corpului longitudinal al navei. Westwerk se scrie W E S E R Ceea ce în terminologia de specialitate a fost numit Work este, în paranteză, cum indică însă și denumirea, închid paranteza, ghilimele, corpul occidental, închid ghilumele, al construcției. Interiorul său, de la intrarea în biserică până la marele arc de acces în nava principală, având două nivele, are un aspect de vestibul, în paranteză, tindă nartex, închid paranteza. Acoperită de o boltă, la nivelul inferior, în dreapta și în stânga, un mic spațiu în dosul a câte trei arcade primește lumina prin ferestrele zidului. Nivelul superior, de asemenea cu arcade pe cele trei laturi, este constituit de trei adevărate logii, cu lumina venind din ordinul superior de ferestre. Când spațiul din dosul arcadelor nivelului inferior este mult prelungit, acesta devine un adevărat transept, al doilea transept al edificiului, latura vestică a West Work ului putea lua forma curbată de absidă, contrapusă absidei din extremitatea estică a navei centrale. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. În ce privește originea și funcționalitatea acestui important nucleu adăugat părții vestice a construcției, explicația cea mai plauzibilă este următoarea. În contrapoziție cu partea orientală a navei centrale, rezervată clerului, aici logia superioară, pare să fi avut funcția de capelă imperială, de unde împăratul asista la serviciul divin de pe tronul său, corespunzând celui al episcopului din spatele altarului principal. Pe de altă parte, aici se puteau oficia uneori servicii liturgice, căci în Westworld se afla și unul sau mai multe altare cu relicvele și ale altor sfinți decât relicvele celui căruia îi era dedicată biserica. În fine, o a treia explicație, în paranteză, care însă nu le exclude în mod necesar pe primele, închid paranteza, ține tot de o motivație de ordin liturgic. Cu ocazia sărbătorilor paștilor, grupul coriștilor din Westwork răspundea antifonic, celorlalți care se aflau în tribunele transeptului sau în cor, în spațiul din spatele altarului. Faptul că Westwerkul se întâlnește numai la bisericile de pe teritoriul Imperiului face ca prima ipoteză în paranteză sau explicație închid paranteza să fie mai plauzibilă. Încheiat, notă 1. Planul cu două abside opuse, care avea dezavantajul că suprima fațada, a fost abandonat în Franța, dar s-a păstrat în Germania, la marile catedrale din Valea Rinului. Worms, Speyer, Mainz. Vezi, notă 2. Citesc, notă 2. Ghilimele. Corpul occidental, închid gilimele, s-a păstrat până azi la bisericile din Sumaretumic.Richie, mic punct corvei, în paranteză reconstruit închid paranteza, verden am rur, chion, în paranteză, Sumaretumic.Pantaleon, mic punct pantaleon, închid paranteza, vimfăn am necar și altele. închiat notă 2. Primul monument păstrat până azi al arhitecturii carolingiene este monumentala poartă cu trei arcade în plin cintru al mănăstirii din Lorș. Ghilumele, singurul exemplu cunoscut de portic, asemenea unui arc de triumf antic, înălțat în axa mediană a bisericii principale și precedând un atrium prelungit. Închid ghilumele în paranteză e mare punct cubah. Se scrie k u b -A -K -H, Închid paranteza. Spre deosebire însă de un arc de triumf, poarta din Lorș nu este un simplu loc de trecere, un pasaj, ci include în interior, la etaj, o capelă, iar în exterior, dalele în formă de cercuri, romburi și pătrate, colorate în galben închis și roșu cărăm ziu. Învăluie cu tonurile lor calde nervurile cu un relief foarte atenuat, formate din pilaștri și semicoloane cu capiteluri ionice și corintice, care se termină printr-o grațioasă friză de triunghiuri, întregul ansamblu creând un puternic efect decorativ. După reconstrucția, în paranteză, și consacrarea, în 775, paranteza a Bisericii Panteon Regal, sumare, tâmic, punct, Denis, edificiul religios cel mai caracteristic ca plan a fost Biserica Mănăstirii Saint Richie, în paranteză, sfințită în 799, paranteza al cărei abate era Angelbert, generele lui Carol cel Mare. Construcția fusese dotată de împărat cu piatră, marmură, sticlă, stuc, coloane și capiteluri aduse special de la Roma. Schema bazilicală era o expresie matură a stilului preromanic carolingian. Dimensiunile erau impresionante. Edificiul precedat de un atrium de 30 metri avea o lungime de circa 85 metri. Fațada și punctul de încrucișare a navei cu transeptul aveau câte un turn înalt de 63 metri. În grandiosul corp occidental erau galeriile din care, în timpul liturgiei solemne, corul de copii dădea răspunsurile corului de bărbați din navă. Nava cu plafonul în șarpantă avea în centru altarul principal, în dosul căruia, după un parapet de fier forjat, era spațiul rezervat corului călugărilor. În cele două brațe ale transeptului se aflau patru altare cu relicve. Arhitectura bisericii punct Tâmic.Richie, devenită imediat faimoasă, a avut o influență considerabilă asupra arhitecturii secolelor următoare, atât prin westwork-ul său, cât și prin turnurile integrate corpului clădirii. Biserica avea numai puțin de 9 turnuri. Urmând acest model, biserica din Clani, vezi notă 1, va avea 7, cea din Santiago de Compostela 9, iar punct Benigne se scrie buie cu accent ascuțit, nu-i din Dijon tot 9. Citesc notă 1. Biserica Mănăstirii Clanii, construită la sfârșitul secolului al XI-lea, având o lungime de 200 metri și înălțimea de 30 metri, era cea mai mare biserică a lumii creștine, încheiat notă 1. Capodopera Arhitecturii Carolingiene, edificiul păstrat până azi aproape intact în structura sa, opera de cea mai mare importanță din... Punct de vedere atât istoric cât și artistic este Capela Palatină din Aachen, se scrie a a -K h n în paranteză 792 închid paranteza. Având de rang de catedrală și consacrată fiind de însuși Papa Leon al III-lea, capela era integrată într-un ansamblu de clădiri care, în axa principală, măsura aproape 350 metri. La capătul vestical axei se afla Palatul Imperial de 60 metri pe 20 metri. Vezi, notă 1, legată de capelă printr-o galerie lungă de 120 metri, cu două nivele. Citesc, notă 1. Dimensiunile edificiilor și distanțele între clădiri sunt indicate cu oarecare aproximație. Ghilimele Sala tronului, închid Ghilimele, restaurată în stil gotic, este inclusă azi în clădirea municipalității. Încheiat, notă 1. Printr-un turn, Cilindric, în paranteză azi dispărut, închid paranteza cu scări în spirală, împăratul apărea oficial în fața mulțimii. Vezi, notă 2, în tribuna exterioară West Work-ului, capelei, în paranteză, care cu respectivele sale nișe amintea fațada Palatului Exarchilor din Ravena, închid paranteza, precum și la o capelă privată conținând o bogată colecție personală de relicve. Citesc notă 2. Spațiul liber din interiorul complexului putea primi aproximativ 8.000 de persoane. Încheiat notă 2 Corpul capelei cu aspect mai degrabă de mausoleu decât de biserică este un octogon elansat înalt de 31 metri și cu diametrul interior de 14 metri. Intrarea era precedată de un atrium descoperit lung de 50 metri. Construcția se pare a fi fost inspirată în linii mari de S-Mare Vitale din Ravenna, având aproximativ aceleași dimensiuni. Planul interior este însă mult mai elaborat, încât spre deosebire de sumare punct vitale și radical simplificată, capela evocă mai mult un edificiu roman creștin decât unul bizantin. Cupola însăși nu este emisferică, ci bombată și pătrată, formată din patru secțiuni triunghiulare, vezi notă 3. Citesc notă 3. Așa numită ghilimele boltă în arc mănăstiresc. Închid ghilimele încheiat notă 3. Deasupra celor trei ordine de arcade, al patrulea registru este constituit de ferestre. Arcele, în plin cintru ale parterului, se sprijină pe stâlpi compuși. Gilmele. toate aceste elemente individuale, coloanele pe bază atică, fusele, foarte zvelte ale coloanelor, capitelurile corintice, tălpile cubice, însă și cornișa sunt, în principiu, elemente antice și cu toate acestea, ansamblul nu este nici antic, nici bizantin, este o inovație sui generis. Închid glimele în paranteză idem, închid paranteza. Sub acest raport al inovațiilor interesante sunt deambulatoriile din dosul celor două ordine de coloane, ale parterului și ale tribunei. În tribună, în dreptul arcadei, din fața altarului, se află tronul imperial, de unde împăratul putea urmări desfășurarea slujbei religioase. Grandoarea arhitectonică a interiorului era completată de bogăția accesoriilor. Mozaicul care acoperea bolta, coloanele de marmură aduse din Italia, parapetele de bronz de admirabilă factură lungobardă, orga adusă din Bizanț în 812, în paranteză azi pierdută, închid paranteza, un splendid amvon donat în 1168 de Frederic Barbarosa, toate acestea contribuiau să confere interiorului o somptuozitate bizantină. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Un alt monument semnificativ pentru arhitectura carolingiană este oratorul din Germinii de Pre, se scrie părăie cu accent grav S, construit de Teodulf, episcop de Orleans, personaj important din anturajul lui Carol cel Mare. Planul în formă de cruce greacă este analog celui al micii biserici, sumare punct satiro, din centrul Milanului, cu bolte ghilimele în eleagăn, închid ghilimele, cupole joase, iar în centru un turn lanternă pe un plan pătrat. Încheiat notă 1 Perioada carolingiană, în paranteză urmată de cea otoniană, 970-1024, închid paranteza, a fost o epocă de mare forță creativă și de inovații în domeniile tuturor artelor, dar fără să însemne afirmarea unui stil organic, bine definit original. Este doar faza preliminară a ceea ce va fi stilul romanic. Documentele epocii informează că toate bisericile mari carolingiene erau împodobite cu picturi, reprezentând scene biblice și din viețile sfinților. Dar pictura carolingiană este atestată și în frescele și mozaicurile paleatelor imperiale, în paranteză din Aachen, din Ingelheim. Închid paranteza, sau în cele ale unor înalți demnitari ai imperiului cu scene de război, cu... Figurile simbolice ale celor șapte arte liberale sau ale celor patru anotimpuri, în care reminiscențele din pictura romană sunt evidente. Vezi notă 1. Citesc notă 1. De altminte, și unele edificii merovingiene conțineau reprezentări picturale cu subiecte sacre, iar palatul reginei Teodolinda din Monța era ornat cu picturi reprezentând subiecte din Gesta Longobardorum, în paranteză conform Victor H. Elburn. Se scrie LBRN. Închid paranteza, încheiat notă 1. Capela Palatina era ornamentată cu mozaicuri în timp ce pictura murală renaște și în bisericile din Roma. În paranteze, să mă repunct Clemente, să repunct Maria în Trastevere. Închid paranteza sau din alte orașe ale Italiei, în paranteză S. Satiro din Milano, punct Salvatore din Brescia, închid paranteza, dar cel mai vast ciclu iconografic din această perioadă, de aproximativ 70 de scene, îl reprezintă ansamblul de fresce din biserica mănăstirii din Muster. se scrie M U cu două puncte s t i r, vezi notă 2. Citesc notă 2. Sau muste, se scrie M U s t e cu accent ascuțit r Az Disentis, un sat din Elveția, mănăstire benedictină fondată în secolul VII, anexată în 806 de Carol cel Mare, care i-a făcut importante donații în secolul XI. Abații acestei mănăstiri au devenit prinți ai Imperiului. Încheiat notă 2 în regiunile Germaniei, mai sărace în tradiții artistice decât cele din zona occidentală a Imperiului, pictura murală era bogată reprezentată în bazilici sau cripte din Köln, Lorș, Corvei și Trier. În arta epocii carolingiene, în paranteză și otoniene, închid paranteza, locul preponderent îl dețineau artele decorative și, în primul rând, miniatura manuscriselor. Carol cel Mare își formase în palatul său din Aachen, cea mai mare bibliotecă a timpului din Occident, ale cărei manuscrise erau miniate de copiști aduși atât din insulele britanice cât și din Italia și Bizanț. În paranteză se cunosc opt codice miniate, lucrări ale acestor copiști. Închid paranteza. După care, chiar de la începutul secolului IX, centrele de producție, scriptorii mănăstirești ale miniaturii carolingiene, se vor deplasa spre vest, în paranteză, la Rheims, Tours, etc., închid paranteza, precum și spre sud, în paranteză, punct Gal) închid paranteza. Utilizând de preferință tehnica guașei, rezumându-se în alegerea temelor religioase exclusiv la Vechiul Testament, dar redând adeseori și scene profane, copiștii și miniaturiștii erau concentrați în scriptorile mănăstirilor, nu numai de călugări, ci și, în paranteză de pildă în Anglia, închid paranteza, de călugărițe. Cea mai bogată și admirabil executată iconografie o oferă în secolul al IX-lea, psaltirea din Utrecht. În paranteză cu personaje multiple, desenate în peniță între 820-830 închid paranteza, și Psaltirea din Stuttgart, opere care au exercitat o influență decisivă în Anglia asupra ghilimele stilului din Winchester, Închid ghilimele, vezi notă 3. Citesc nota 3. Din importantul scriptorium din Metz Provin trei mari manuscrise, iar din cele al mănăstirii Sâmare Martin din Turs, câteva Biblii de o execuție somptuoasă. Celebre sunt Bibliile de format mare, în paranteză circa 55 cm pe 40 cm, închid paranteza, Biblia din Vivian și Codex Aureus, de la Emeram din Regensburg. Încheiat notă 3. Sculptura carolingiană recurge la tehnici și materiale diferite, realizând bazoreliefuri ornamentale în marmură și stuc, lucrări de ceramică, sculpturi în lemn, lucrări decorative și statuete turnate în bronz, vezi notă 1, și în special bazoreliefuri în fildeș, în paranteză, cele mai prețioase sunt cele executate într-un atelier specializat din orașul arhiepiscopal Metz, închid paranteza. Citesc notă 1. Astfel, porțile de bronz și cele opt grile de la balustrada galeriei octogonale a capelei palatine, un mare crucifix de bronz din aceeași capelă, așa numitul ghilimele tron al lui Dagobert, închid ghilimele, în paranteză, restaurat în secolul XII de abatele Suger și folosit la încoronarea lui Napoleon, închid paranteza, statueta ecvestră considerată al reprezenta pe Carol cel Mare, în paranteză, Louvre, închid paranteza, și altele. Închiat notă 1. Or, fevreria, ghilimele constituie quintesența artei carolingiene și, s-ar putea spune, chiar a întregii arte medievale de la începuturile sale, închid ghilimele, în paranteză v.h.elburn, închid paranteza. Altare portative de aur cu filigran, emailuri și pietre prețioase, relicvaric de dimensiuni și forme diferite, din lemn îmbrăcat cu plăci de aur sau de argint aurit cu figuri lucrate o repose. Se scrie râie p -o -u, s, s E cu accent ascuțit. Panouri laterale din argint pentru altare. Antependia. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Celebru este așa numitul Ghilimele Paliotodoro, închid ghilumele, din Basilica S. -Mare, punct Ambrogio din Milano, lucrat în paranteză către 840, închid paranteza, și semnată de maestrul Volvinius, se scrie W-O-L-V-I-N-I-U-S. Iar din perioada otoniană, antependium din bezel se scrie el în paranteză, panoul frontal lung de 178 cm și înalt de 120 cm, închid paranteza, din aur cu figuri o repose și o bogată garnitură de pietre prețioase. Încheiat, notă 2. Legăturii de cărți liturgice în aur cu figuri și scene lucrate cu aceeași tehnică, ornate cu filigran, perle și pietre prețioase, vezi, note 1, mărturii ale munificenței împăraților și înalților demnitari ai Imperiului, împodobeau bisericile carolingiene și otoniene, dându-le o strălucire și o somptuozitate uimitoare. Citesc note 1. Capodopera acestui gen de artă este Codex Aureus, realizat către 870 pentru carul cel Pleșuv și păstrat un timp în biserica Sâmare Emeram din Regensburg, în paranteză azi în Bayer, stat bibliotecă din München, închid paranteza, sau legătura altui Codex Aureus de la Abația din Echternach. Lucrat, în paranteză, între 983-991, închid paranteza, în aur o repose și ornat cu emailuri, pietre prețioase și, în centru, un basorelief în fildeș, în paranteză, Germania, Național Muzeum, Nuremberg, închid paranteza. Încheiat, notă 1. Din arta ornamentală de orfevrerie profană, îndeosebit din timpul lui Carol cel Pleșuv, în paranteză, care se pare că nu era într-un nimic inferioară celei religioase, închid paranteza, nu s-a păstrat aproape nimic. Perioada otoniană perpetuează tradițiile carolingiene atât prin concepția sa imperială cât și prin cea privind artele domeniu în care însă introduce elemente noi de orientare bizantină. În regiunile estice ale Imperiului apar centre culturale noi la Hildesheim, Regensburg, Bamberg, Echternach. Arta mozaicului dispare înlocuită fiind de pictura murală, care ia acum un avânt considerabil. Vezi notă 2. Citesc nota 2. Reprezentative pentru epocă sunt frescele din Biserica Mănăstirii Oberzel, se scrie o r z de pe insula Reichenau, în paranteză Bodensii, se scrie B O -D e N S -E, e, închid paranteza, sau cele din Biserica sumare Punct Vincenzo din Galiano, lângă Como, în paranteză Lombardia, închid paranteza încheiat notă 2. În repertoriul iconografic al acestei picturi, la fel ca și în cel al miniaturii, Vechiul Testament este aproape total uitat, iar în locul psaltirelor capătă o mai mare importanță evangheliarele precum și viețile sfinților. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Centrele în care arta miniaturilor otoniene atinge apogeul sunt scriptorile din Regensburg, Hildesheim și mai ales Reichenau cu faimoasele codice ale lui Gheron și Otto al iii ornate cu miniaturi dintre cele mai splendide ale Evului Mediu. Încheiat notă 3. În țările din afara ariei germanice, arta cărții, ca miniaturi și legătură luxoasă, cunoaște o varietate de forme realizate, însă la un nivel artistic mai modest. În Franța, unde tradițiile carolingiene erau încă vii, se resimte lipsa unor mari mecenați, cărora asemenea lucrări să le fie dedicate. În Anglia, grație lui Alfred cel Mare, în paranteză m punct 899 închid paranteza, care aduce la curtea sa mulți erudiți și artiști străini, arta miniaturii atinge perfecțiunea, în ghilimele, stilul din Winchester, închid ghilimele, și în manuscrisele scriptorului din Canterbury. În Spania, arta așa zisă ghilimele mozarabă, închid ghilimele, se afirmă mai cu seamă în manuscrise neobișnuit de abundente în miniaturi, în paranteză adesea peste 100 într-un singur manuscris, închid paranteza, de un aspect exotic și în culori intense și ilustrând cu o marcată preferință cărțile apocalipselor. Ghilimele. Arta otoniană a urmat exemplul carolingian și cel al întregului început de Ev Mediu, în gustul său deosebit pentru materiile prețioase, aurul, argintul, fildeșul și pietrele prețioase. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Victor, Elbern. ghilimele. În optica medievală, aurul este lumina materializată și prin aceasta reflex al divinității. Pietrele prețioase și emailurile sunt subordonate acestui metal nobil, sunt componentele sale colorate, reprezentând strălucirea adevărului în creație, închid gilmele, Perlele și fildeșul, în paranteză acesta semnificând substanța carnală a corpului, în primul rând, al lui Hristos om, închid paranteza, își au de asemenea sensurile lor simbolice reunite în compoziții simbolice. Girmele, Fundalul de magie păgână mai este încă sensibil în epoca precarolingiană și carolingiană. Închid ghirimele în paranteză idem. Închid paranteza încheiat notă 1. Fildeșurile sculptate trădează o evidentă influență bizantină. Aurul și argintul în plăci subțiri cu imagini executate o repose, acoperă miezul de lemn al unor statui, altare, relicve, legături de cărți liturgice, somtuos ornamentate. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Exemplele cele mai cunoscute toate datând din ultimele decenii ale secolului 10 sunt relicvarul episcopului Ecbert din Trier, azi în tezaurul domnului Madonna de Aur, închid Gilmele, în paranteza aflată în tezaurul catedralei din Essen, închid paranteza, și spectaculoasa coroană imperială păstrată în camera tezaurului din Viena, încheiat notă 2. Aceste obiecte de cult au avut o influență și asupra sculpturii monumentale. Primele opere de plastică monumentală în Germania au fost create în perioada otoniană. Crucifixele sculptate în lemn vezi notă 1, deși imaginea umană rămâne abstractă, exprimă totuși sentimente de compasiune. Citesc notă 1. Cel donat catedralei din Köln de arhiepiscopul Jeron, remarcabil printr-un sens nou al corporalității umane, a avut o mare influență asupra crucifixelor din secolul XI. Încheiat notă 1. Sculptura, în piatră atestată pe lespes de morminte și pe sarcofage, are relieful foarte puțin accentuat. Stucul continuă să fie folosit, la fel ca în perioada carolingiană, în baso reliefului în care se percep raporturi stilistice cu opere similare din nordul Italiei. În paranteză, baldachinul acoperind altarul Bazilicei punct ambrogio din Milano și chiar statuile Tempietului Longobard din Cividale, închid paranteza. Tendința artei otoniene spre o expresie intens spiritualizată este ilustrată de sculptura în bronz. Din atelierele din Hildesheim provin cele mai reprezentative opere ale evului mediu-timpuriu, candelabrul cu șapte brațe, prima lucrare executată aici, transpunând în sfera ideologiei creștine modelul ebraic de Menora, figurat pe arcul de triumf al lui Titus, coloana dăruită de episcopul Bernward, se scrie B-R-N-W-A-R-D, în paranteză, m.1022, închid paranteza, bisericii sale din Hildesheim, înaltă de 3,80 metri, imitând coloanele romane cu basoreliefuri ale lui Traian și Marc Aureliu și faimoasa poarta de bronz cu două canaturi în paranteză înaltă de 4,72 metri, terminată în 1015. Închid paranteza, cu 16 basoreliefuri reprezentând scene biblice inspirate de modelele paleocreștine aflate la Roma și Milano.